Hej och välkomna till den här föreläsningen. Det här är stormaktstiden, del 2. Ja, på den här tiden så tog Karl den tionde Gustav över efter Kristina. Och han var egentligen Kristinas kusin, som hon också var lite hemligt kär i. Och han hade stora drömmar om ett svenskt imperium. Krigen skulle fortsätta under den här tiden. Och just nu så ligger Sverige i krig med Polen. Men då ser också Danmark sin chans. Eftersom Sverige kriget andsland tänker man nu kan vi krossa Sverige snabbt. Så man blir attackerad också av Danmark. Men Karl efter gör en väldigt listig strategi. Så han vänder med armén i Polen. Och går istället över isen till Köpenhamn. Därför att på den här tiden så var det väldigt ovanligt att isen till Köpenhamn. För Köpenhamn ligger som ni vet på en ö. Som är, ja och vad heter? Det? Och det är väldigt ovanligt att den här fryser men under den här tiden så var det en av de kallaste vintrar som man någonsin hade varit med om så det här gjorde faktiskt att isen frös och han testade att gå över armén, det här var otroligt riskfyllt därför att jag och hela armén hade kunnat gått förlorad och trampa genom isen och kanonerna hade liksom gått ner och så hade det förlorat sin armén men det lyckades och danskarna varit ju otroligt överrumplade av det här därför att de trodde ju inte att svenskarna skulle vara så nära Köpenhamn så de gav upp och det här ledde då till freden i Roskilde, som är en av de mest betydelsefulla fredarna någonsin för Sverige. Det är för att nu blir Sverige större än någonsin. Vi får stora landområden av Danmark för det här då. Både Blekinge, Skåne, Halland, Trondheim och ni kan se på kartan hur stort Sverige nu är. 1658 alltså. Och han försökte också att stabilisera riket. För Kristina hade ju förstört det här. Så för att råda bot på rikets dåliga finanser då så inledde Karl den X en reduktion. Det är alltså en indragning av Adens landområden kan man säga, deras gods och ja, deras inkomster. Dock så skulle han dö i lunginflammation, vilket var ganska oturligt. Så han hinner aldrig genomföra den här reduktionen, men han har i alla fall börjat. Och precis som tidigare så tillsätter man en så kallad förmyndaregering och då tar Karl den tiondes son över, som är Karl elfte men han var inte gammal och gått över då, så förmindrar regeringen bestående av olika grevar adelsmän tillsätts. Och de leds av en man som heter Magnus Gabriel de Delagardi och han är otroligt rik och betydelsefull i Sverige. Man räknar med att han hade över 20 slott och han var också så mäktig så han fick faktiskt gifta sig med kungens egen syster. Och han säger till nu att Sverige får fred i riket, man blir lite polare med Danmark, man eh, slutar fred med Polen, med Ryssland och sådär. För nu tycker man att nu har ju Sverige gjort skit. nu är vi ju stora och mäktiga, nu måste vi få festa. Så adelsmännen de festa på köra ena lyxfesten efter den andra liksom för att det har gått så bra. Och det är också nu man märker den tydliga skillnaden mellan rika och fattiga. Aldrig tidigare i Sverige har det varit så stora skillnader mellan rika och fattiga som under den här åren då förmynda regeringen styrde. Och det är väldigt fattigt alltså för svenska beundrar med oss. Ja, adelsmännen de lever värsta lyxliven med värsta dunderfesterna hela tiden. Och det är under det här läget som Karl elfte får ta över. 1675 så krönt han till Sveriges nya konung och får nu ta över ett fattigt Sverige. att adelsmännen har fästat bort alla pengar helt enkelt. Men vi är fortfarande stora som tur är. Och under den här perioden då så hade ju de fattiga väldigt, väldigt svårt. Det var så svårt att man letade efter folk och skylla det här på. Och det här ledde till det vi kallar för häxbränningarna i Sverige. Då många hundratals oskyldiga kvinnor mister livet. Och det är också nu som grannländerna börjar bli redo för krig. Både Danmark, Polen och Ryssland har samlat upp pengar och resurser för att ta tillbaka det som de har förlorat. Till skillnad från Sverige då, där man har fästat upp allting. Och det är också nu som man ser en dansk invasionsflotta. Och såklart så rycker den svenska flottan ut. Men nu är det så att under den här tiden som regeringen har... Ja, styrt, så har de liksom gett de här riktiga positionerna i riket, så här, typ som flottans ledare, till nadelspolare liksom. Ja men ja, tjena Johan, ja det är klart du ska få det här. Ja, jag vet att du inte kan så mycket om skepp och så, men vad fan, vi är polare så det är klart du får det. Och det visar sig att det här var inte en speciellt bra strategi, därför att svenska flottan blir totalt förkrossad. Och det största skeppet vi hade som var golvskeppet Kronan blir förstört. Och det här var en otroligt stor katastrof för Sverige på den här tiden. Men Karl imponerar imponerade faktiskt. För som ung så var han en väldigt blyg och tillbakadragen pojke. Men på slagfältet så blev en helt annat. Det visar sig plötsligt att han är skitmodig. Och han leder svenska trupperna vid slaget vid Lund. Och besegrar faktiskt danskarna. Trots att det var ett av de blodigaste slagen i världshistorien. Med stora förluster både på svensk och dansk sida. Men man trodde faktiskt att Karl den Lälfte skulle bli liksom krossad. Han skulle vara blyg och skulle, typ flyfältet. Men istället så ledde han faktiskt svenskarna till seger. Eh, dock efter det här så blir det väldigt många problem. Därför att bunderna i de här era danska landskapen som vi har fått. Så som Skåne exempelvis. Eh, många av dem vill faktiskt ha kvar Danmark som liksom härskare. Och de försöker faktiskt göra jobbet, alltså de gör livet jävligt för svenskar som kommer dit. De förstör, de plundrar, samtidigt så kommer det fler folk, alltså bunder och banditer som går med i det här bara för att slåss då för egen vinningskull. Men Koldern sätter stopp för det här genom att skicka dit armén och ta döp på allihopa. Och han genomför också sin faders planer och drar in Adens områden och pengar. Så nu är verkligen festen slut för aderns del. Och Karl den kan jag också se på 500 lapparna här, bland annat. Och han såg till att stärka Sverige ännu mer genom att göra om Sverige till en militärdiktatur. Vilket gav kungen ännu mer makt. Han hade ju dels tagit ut en massa makt från Aden som hade fästat det kul. Men nu ser man till att staten blir stark. Och han såg också till att alla byar i Sverige måste se till att kunna få fram soldater. Om det krävdes. Så man inför något som kallas för soldattorp. Det är så att varje by ska se till att man får fram en soldat. Vilket är att Sverige snabbt skulle kunna få fram en armé om det blev krig. Men han dog också tyvärr. Och det var också det som var början på slutet för Sveriges stormakt. Någonting som jag kommer att prata om i nästa video. Hoppas ni lärde någonting. Ha det bra så länge. Hej!